Hrvatski radio, образovni program. Mit kaže da je bio sin Egeja, kralja Atike i etrek kćerke Piteja, kralja Trezena. Egeju je proročica Pitja rekla da ne obljubljuje jednu ženu dok ne stigne u Atenu. Ovaj proročicu nije poslušao i spavao je s kćerkom kralja Piteja. Ege je onda otišao u Atenu, ali prije toga pod veliki kamen sakrio svoj mači sandale. Etri je rekao da ako rodi sina, da mu pokaže to mjesto. Ako sin bude kadar, podići kamen i uzeti mači sandale, da ga onda u tajnosti pošalje u Atenu. Ege je naime imao brata Palanta, koji je imao puno sinova, i nadao se da će njima pripasti kraljevstvo, jer Egej nije imao potomstva. Etra je rodila sina i kada je on postao mladić, dovela ga je do kamena. On ga je lako podignuo i onda mu je majka rekla tko mu je otac i da treba otići u Atenu. Sin je poslušao majku. Ime tog mladića, sina egeje Jetre, je Tezej. Midska kronologija kaže da je oko 1235. godine prije Krista on postao kralj Atene. Put do Krune nije bio lak. Prvo je trebalo doći do Atene. Etra je sinu predložila da krene morem, jer su ceste bile nesigurne. Tezej ju nije poslušao. Htio se dokazati. Prvu prigodu za dokazivanje dobio je u Epidauriji, na Peloponezu. Sarogački povisničar Plutarh u Tezejovom životopisu piše. Najbrijega se u Epidauriji uhvatio Perifet, koji je kao oružje upotrebljavao topuzinu, pa su ga zvali Topuzlija te ga spriječi da ide dalje, a Tezej se pobije s njim i ubijega. Poveselivši se Topuzini uze sebi za oružje, te je od onda neprestano ima uzase kao heraklo lavlju kožu. Na istmu smakne Sinisa, o morike baš onako kako je on ubijao mnoge. Sinis Sistma, tako se naziva prevlaka koja spaja pelopone s ostatkom grčke, svoje žrtve ubijao tako što bi savio dvije omorike, i za njihove vrhove svezao žrtvu. Tada bi omorike pustio i one bi žrtvu rastrgale. Nakon sinisa teza je ubio kromionsku krmaču ili vepra po imenu feja. Krom se nalazi pored grada Korinta. Mijed kaže da je Tezej skrenuo s puta kako bi ubio krmaču koja je napadala ljude. Na taj način Tezej pokazao da sve ove stvari ne radi samo iz nužde kako bi si prokrčio put do Atene. Plutarh piše. Skirona pak smakne na granici Megarskoj strmoglavivši ga s on je, kako većina veli, plijenio prolaznike, a neke tvrde da je od objesti i razuzdanosti pružao noge strancima i nalagao im da ih peru. Tih, dok su ih prali, udarcem mnoge gurnuo u more. U Eleuzini svlada Kerkiona iz Arkadije i pogubiga, Pošavši malo dalje, nadvlada u erinaju damasta zvanog Prokrust i prisili ga da u krevetu trpi iste muke kojima je on mučio putnike. U tome se ugledao na Herakla koji se napadačima osvećivao na isti način na koji su oni htjeli ubiti njega. Prokrust je osobu koja je bila manja od kreveta rastezao dok žrtva ne bi umrla. Onome koji bi bio veći od kreveta ocijecao bi noge. teze se tako probijao prema svom ocu. Tek na obalama rijeke Kefis Tezej je prvi puta naišao na ljude koji ga nisu htjeli ubiti. Tamo se prema običaju očistio od prolivene krvi. Od ubojstva se trebalo očistiti žrtvom, čak i ako je ubojstvo bilo legitimno. U Atenu je Tezej došao u mjesecu koji su stari grci nazivali Hekatombeon. On otprilike od odgovara našim mjesecima srpnju i kolovozu. Činjenica da je Tezej u ljeto došao u Atenu bitna je za današnju emisiju. Teze je Atenu zatekao u neredu. Grad je bio podijeljen na Palantoviće, rodbinu i pristalice Palanta, koji imao 50 sinova, i na Egejoviće. U samom egejevom domu bilo je problema. Kralj je bio sumnjičav i u strahu od prevrata. Živio je s Medeom, koja je pak, nakon što je jason ostavio, ubila svoju djecu i nakon toga došla u Atenu. Tamo je obećala kralju da će ga osloboditi od neplodnosti. Egej još uvijek nije znao da ima sina. Ali Medeji je to bilo poznato. Plutarh piše. Kako je znala za Tezeja, a Egej se jer je bio star plašio svega i straha od pobune, nagovori ga da Tezeja tog stranca ugosti i otrovom smakne. Teze je, došavši na objed, smatrao najboljim da ne otkrije tko je, već da ocu pruži ključ za prepoznavanje. Stoga kad je meso bilo na stolu, izvuče mač kao da će njime rezati i tako mu ga je pokazivao. Egej ga odmah prepozna i baci na pod čašu s otrovom, a onda ispita sina, zagrli ga, skupi građane i preporuči im ga, a oni ga rado prime zbog njegove hrabrosti. Naravno, kada su Palantovići saznali da Egej ima sina, počeli su pripremati pobunu. Ali teza je prvi napao i ubio Palantove sinove. Nakon toga Palantove pristaše su se raspršile. Još je Tezej kako bi dobio ljubav naroda Atene savladao Bika, koji je zadavao puno jada u četvero građu, po između mjesta Maratona, Zenoje, Probalinta i Trikorita. Tezej je savladao Bika, proveo ga gradom i žrtvovao ga Bogu Apolonu. Tezej je čekalo još jedno iskušenje. Prema mitu otokom Kretom vladao je kralj Minos i on je imao sina Androgea koji je poginuo dok je bio u Atici. Minos je za smrt krivio Atenjane i činio je sva moguća zla gradu koji je smatrao krivim za smrt sina. Kako bi ublažili gnje Minosa i bogova Atenjani su poslali za aslanstvo na Kretu. Tamo je sastavljen ugovor prema kojemu će Atena svakih devet godina na kretu u znak Danka slati sedam mladića i sedam djevojaka. Tamo je prema mitu tu djecu u labirintu ubijao Minotaur, pola čovjek, pola bik. Stvorenje nastalo iz veze Pasifaje, kćerke Minosove i snježno-bijelog bika kojega je bog Posejdon poslao kralju kao žrtvu. Minos nije žrtvovao bika, Posejdon je onda učinio da se Pasifaja zaljubio bika. Plod njihove veze bio je Minotaur, kojega je Minos zatvorio u labirintu koji je projektirao Dedal. U vrijeme kada je Tezaj pobjedio Palantoviće, skrete su u Atenu po treći put stigli sa kupljači Danka. Teza je odlučio prekinuti s time. Zajedno s mladićima i djevojkama određenima za žrtvu ukrcao se na brod i krenuo na kretu. Tamo se u njega zaljubila Ariadna, kćerka kralja Minosa. Ona će mu pomoći da oslobodi Atenu Danka. Robert Graves u knjizi Grčki mitovi piše. Ja ću ti pomoći da ubiješ moga polubrata Minotaura, obeća mu ona potajno, ako mi dopustiš da se vratim s tobom u Atenu kao tvoja žena. Tezaj rado prihvati ponudu i prisegna da će je uzeti za ženu. Prije nego što je dedal otišao skrete, on je dao arijadni čarobno klupko konca i uputio je kako da uđe u labirint i iziđe iz njega. Trebalo je da otvori ulazna vrata i pričvrsti konac za gornji dio grede. Klupko bi se zatim odmotavalo, dok za obilaznim zaokretima i zavijucima ne bi dospilo do najzavečenijih odaja, gdje je boravio Minotaur. Ovo klupko Ariadna dade tezeju i pouči ga kako da stigne do zaspalog čudovišta, koje je trebalo ščepati rukama i žrtvovati Posejdonu. Teza je ubio Minotaura i tako oslobodio Atenu Danka, ali nije održao riječ koju je dao Ariadni. Prema jednoj verziji mita, on ju je napustio i ona se objesila. Prema drugoj, ostavio ju je na otoku Naksu. Prema trećoj verziji mita, Ariadna je umrla na Cipru tijekom porada. Prije polaska na kretu, Teza je imao dogovor s ocem. Ako pobjedi Minotaura, umjesto crnog jedra, koje je brod do tada imao kada bi se vraćao s krete, on će podići bijelo jedro, kako bi pokazao od da je sve u redu. Teza je zaboravio na taj dogovor. Kada je Egej vidio crno jedro, bacio se u more. Tako je Egejsko more dobilo svoje ime. je se vratio u Atenu i postao kralj. Svi ovi pothvati osigurali su Tezeju posebno mjesto u grčkoj mitologiji. Ali jedan njegov potez će mu mjesto mitskog utemeljitelja Atene, Osobu koju Plutarh u svojim životopisima uspoređuje s Romulom. Taj potez zaslužit će posebnu svetkovinu. Ljeto je bilo godišnje doba u starom vijeku kada su se zrevali plodovi koji su ljude tog vijeka trebali održati na životu tijekom kasne jeseni, duge zime i proljeća, u kojemu je glad bila česta, jer u proljeće cvijeće je možda cvalo, ali još nije bilo plodova koje se moglo jesti. Ljeto u starom vijeku bilo je i doba kada su se sukobljavale vojske. I u tom ljetu građani Atene slavili su svetkovinu koja je obilježavala ključni datum u povijesti Atene. Govori profesorica-doktorica Marina Milićević-Bradač, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U Ateni naravno tijekom ljeta proslavljali su sve ono što je bilo povezano sa žetvom, sa žitom sa štovanjem hrane, naravno, od koje svi žive. Međutim, 16. hekatombeja, a to recimo da se povezuje sa srpnjem, u našem kalendaru u Ateni se slavila svetkovina Sinoikija, kojom se obilježavao sinoikismos. U prijevodu to je ujedinjenje, to je zajednički život, obilježavalo se Tezejevo ujedinjenje pojedinih sela Atike u jednu državnu cijelinu i zbog toga su prinosili žrtvu božici Eirene, to je mir i to upravo na Akropoli i ako ćemo o važnim svetkovinama za grada Tenu, onda je to jedna od najvažnijih svetkovina uopće isto tako u ljetnim mjesecima odvijala se svetkovina Panateneje. Plutarh to ujedinjenje koje se slavilo u ljeto naziva velikim i divnim dijelom. Teze je prema mitu stvorio Atenu. Ljude koji su dotada bili rasijani i u ratu naveo je da razgovaraju u općem dobru. Kako bi to mogli učiniti, on je ukinuo uredovne zgrade i vijećnice po selima i podignuo zajedničku uredovnu zgradu i vijećnicu. Područje Atene proširio je sve do korinske prevlake. Plutarh piše da se odrekao kraljevske vlasti, da je podijelio građane Atene na plemiće, ratare i obrtnike. Plemići su se bavili bogoslužijem, bili su po glavari i tumači zakona, ali su po svemu ostalom bili izjednačeni s ostalim građanima. Zato Homer u popisu brodova u Ilijadi jedino Atenjane naziva narodom. Dao je tiskati novac s utisnutim likom vola. Sve tomu nije donijelo mir. Protiv njega pobunili su se Erehtejevići, potomci Erehteja, prema mitu sina boga Hefesta i zemlje. Erehteje je bio jedan od prvih kraljeva u Atici. Erehtejević je predvodio Menestej. Kako nije mogao ugušiti pobunu, Teze je pobjegao na otok Skir, Prvo je djecu sklonio na otoke Ubeju, a onda je i prokleo Atenjane. To je učinio na mjestu koje kasnije dobilo naziv Arateri, ili mjesto za molitvu i kletve. Plutarh piše. U to je vrijeme kraljem Skiranima postao likomed. Došavši dakle k njemu, Tezej stane tražiti da mu preda polja, jer kan je ondje prebivati. Neki tvrde da ga je nagovarao da mu pomogne protiv Atenjan, ali likomed, bilo što se bojao slave tog čovjeka ili što je želio ugoditi Menesteju, odvede ga na strm vrhunac kao da će mu pokazati njegova dobra, pa ga gurne sa stijene i u smrti. Tako je kralj Atene postao Menestej, ali Tezej nije bio zaboravljen. Prema mitu Tezej Atenjanima dao njihovu možda najvažniju svečanost. To su panateneje, svetkovine po kojima je Atena bila poznata u starom svijetu. Znamo da se održavaju velike panateneje od 566. godine prije Krista. Održavale su se svake četvrte godine. Zajedno s njima su se održavale i panhelenske igre. Međutim, onaj bitni dio Panateneja. A to je procesija Božici Ateni polijadi u Erehteju na Akropoli i natjecanje mladeži odigravalo se svake godine. I kao uvod u slavlje je bila noćna svetkovina kad su ubiti se obilježavalo bdjenje jer će uzoru uzeti novu vatru. I trčeći je pronijeti od Akademovog šumarka do Akropole, trčeći naravno preko Agore. I time su obišli najvažnije točke grada od heroja Akadema koji je štitio granicu grada Atene, iako ne znamo tko je, uopće ne znam ništa o njemu, pa do srca Atene, a to je Akropole. To je procesija koju je nama naravno Zauvijek obilježio friz na Partenonu, gdje vidimo Atenjane pune ponosa kako proslavljaju dan svoga grada. U toj procesiji su svi članovi zajednice imali svoje mjesto, pa na se odnose na svakog Atenjanina. Tu su i starci, i djeca, i konjanici, i uglednici. Prinosili su se žrtve Ateni Higiji. To nam pokazuje koliko im je bilo bitno da taj grad bude zdrav, da ne bude boleština i epidemija. I prinosila se državna hekatomba, to je više od stotinu krava i goveda na žrtvu, što je ujedno značilo da je cijeli grad i kompletan puk tog dana imao govedine za ručak i da su se svi dobro najeli na račun praznika. U starom vijeku važno je bilo točno odrediti kada što počinje. Egipati povijesničar Herodot nazvao darom Nila. U pustinji samo je uzak pojas uz rijeku Nil bio plodan. Ta je zemlja uzdržavala stanovnike Egipta. Zato je bilo važno znati kada počinju godišnje poplave te rijeke, koje su donosile plodni mulj. Kako bi to odredili, stari egipćani su promatrali izlazak zvijezde, koju su nazvali Sotis ili Sobdet. Oni su primijetili da se prvi helijakalni izlazak Sotisa, to jest prvi njegov izlazak prije izlazka Sunca, poklapa s početkom godišnjih poplava u delti Nila. Stari Egipćani smatrali su da Sotis izaziva te poplave, izračunali su da se helijakalni izlazak te zvijezde zbiva svakih 365,25 dana. Stari Rimljeni imali su za Sotis ne baš romantično ime, zvali su ga pasija zvijezda. Nama je ta zvijezda poznata kao Alpha Canis Majoris ili još poznatije Sirius. Njegov izlazak bio je ključan za određivanje početka godišnjeg doba o kojem danas govorimo. Najčešće što se može naći u antičkim izvorima to je da je to izlazak Siriusa u zoru 19. 20. ili 24. jula. Taj njegov izlazak označavao je ono što su oni nazivali pasije dani ili kanikul. To je pozvano po pasijoj zvijezdi, odnosno Siriusu. Ti pasije dane što ih mi zovemo pasije vrućine, to su najvrući dani u godini i oni su to u biti smatrali početkom ljeta u Ateni nova godina je počinjala u ljetu, u sred ljeta, Počinjala je prvoga dana mjeseca Hekatombeja. Točnije počinjala je s prvom pojavom mladog mjeseca na večer nakon ljetnog solsticija. A to bi značilo onda i svega toga da je posljednji mjesec u godini sadržavao ljetni solstici i da je nakon toga kretala Nova godina. Još su smatrali da novu godinu obilježava početak puhanja etezijskih vjetrova u grčkoj i egejskom moru. To su vjetrovi koji dolaze na sa sjevera koji donose osvježenje, olakšanje, dobar osjećaj kad krenu pasje vrućine i oni su u svakom slučaju blagotvorni za cijeli egejski svijet. Zovu ih je tezijski ili u prijevodu godišnje vjetrove zato što su počinjeli puhati oko nove godine po atičkom kalendaru. Gotovo svaki važni grčki polis imave svoj kalendar. Svaki od tih kalendara morao se nositi s činjenicom da su se lunarne godine razlikovale od sunčevih. August Musić u knjizi Nacrt grčkih i rimskih starina piše: Budući da je grčki mjesec obuhvaćao vrijeme točno od jednog mladog mjeseca do drugoga, brojila se obična godina od 12 mjeseci samo 354 dana. Dakle, zaostajala je za sunčanom godinom za 11 dana. Stoga se svake treće, pete i osme godine umetao prijestopni mjesec od 30 dana. Godina je počinjela u najviše gradova grčkih s prvim mladim mjesecom ljetnog suncovrata, to jest koncem lipnja ili početkom srpnja. Mjeseci su brojili na izmjence 30 i 29 dana. Imena su im bila ponajviše izvedena od najznatnijih svetkovina, pa kao i one u različnim gradovima različna. Izbrka s građanskim kalendarom u Staroj Grčkoj bila je opća. Postojala je razlika između mjesečeve i sunčeve godine. Onda su se umetali prijestupni mjeseci. Čak su se i nazivi za mjesece razlikovali od polisa do polisa. Takav kalendar bio je neupotrebljiv za radove koji su tražili preciznost i u kojima je ovisila cijela Grčka. Nije bilo ništa drugačije ni sa rimskim kalendarom. Sve do Cezarove reforme kalendara i on je bio neupotrebljiv za određivanje početka za život važnih radova. Sezonski radovi naravno da su povezani sa astronomskim zbivanjima jer oni su bili savršeno svjesni i solsticija i ekvinocija i zajedno sa izlascima i zalazcima zvježđa, oni su svoje radove počinjali i završavali u odnosu prema tim kretanjima nebeskog svoda. To im je bio najpouzdaniji način kako da odrede poslove kroz godinu. Civilni kalendar je bio nepouzdan, odstupao je od godišnjih doba, odstupao je od astronomskih znakova i nije ga se moglo do Cezarove reforme uzimati s pouzdanjem, naročito ne za poljske radove. Najvažniji znak oko kojega su se vrtili svi ljetni radovi je naravno izlazak zvijezde Sirius i oni su određivali radove u odnosu prije ili poslje izlaska. Hezijodov sezonski kalendar, kakav vidimo u njegovom dijelu poslovi i dani, znači riječ o sedmom stoljeću prije Krista, već tada pokazuje da su se po kalendaru određivali jedna vrlo važna ljudska djelatnost, plovidba. Heziod određuje kad se smije, kad se ne smije ploviti i po njemu sezona plovidbe počinje sa ljetnim solsticijem i morala bi trajati oko 50 dana do sredine augusta. Dobrim dijelom ovog perioda, kaže nam Heziod, vjetrovi su postojani. To je ono što je najvažnije bilo antičkom pomorcu, da ne dolaze iznenadne oluje. Godine 67. prije Krista Gnej Pompeji dobio je Gabinijevim zakonom izvanredne ovlasti kakve malo tko imao u povijesti Rimske republike. Razlog za dobivanje tih ovlasti nisu bili osvajači koji su nadirali preko granica. Razlog za njihovo dobivanje Pompej dobio zapovjedništvo nad 120.000 pješaka, 5000 konjanika i 500 ratnih brodova bili su gusari. Senat je 67. godine donio zakon kojim je dao izvanredne ovlasti Pompeju i nalog a koristeći te ovlasti za tri godine dovede sredozemlje u red i skorjeni gusarstvu. Pompe je zadatak ispunio za tri mjeseca. Na početku te uspješne kampanje dogodio se i ovaj događaj, koji opisuje starogački povjesničar. Plutar. Postavljen tako nadzirateljem organizacije opskrbe žitom,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 Temelj njihove moći bile su legije. U prvom punskom ratu, sukobu kojemu su se srazili Rim i Kartaga, kolonija Feničana, najboljih pomoraca starog vijeka, Rimljeni su morali naučiti raditi brodove i ploviti. Grci su bili bolji pomorci od Rimljana, more je bilo glavna prometnica stari Grka. Ali niti oni nisu voljeli more. Dio strave, koju je ono znalo zadati Grcima, nalazi se i u petom pjevanju Odiseje, u kojemu se opisuju nevolje koje je svalio Posidon. Oblake skupi Posejdon i rukama zgrabi vostve uzmuti more. Od svakakvih vjetrova digne on ta doluje sve te zajedno zemlju i more pokrije oblacima s nebesa i noć se spusti. Pod jednopadnu euro i noto i ljuti zefir i s njima bore i u eteru valjajuć vale tada koljena klonu Odiseju i milo srce, on se ozlobolji i svom progovori junačkom srcu. Jadna li mene, što ima zadesiti još napokon mene? Sada se bojim da nije prorekla boginja pravo, koja mi reče da imam na pučini trpjeti jade. Prije nekoli dođem u očinsku zemlju, i sada sve se izvršuje to. Oblačine kakve stere po širokom nebu Zeus, uzmučuje more, oluje svakakvih vjetrova gone, sada smrt me prijeka za cijelo čekanje. Kod tako opreznih pomoraca kao što su bili Grci, bilo je važno znati kada more postaje sigurno za plovitbu. Hesiod, oprezni poljoprivrednik koji je zazirao od mora, za plovidbu je odredio maleni broj dana. Kasni pisci od Hesioda će sezonu plovidbe naravno produžiti i stavit će je od aprila do oktobra to ima veze sa trgovinom, sa funkcioniranjem ekonomije, a inače ima dosta veze i sa heziodovim osobnim stavovima, on nije podnosio ni plovidbu, ni more i smatrao je da su loši ljudi, oni koji previše idu na more, pravi čovjek mora obrađivati zemlju, a ne plovit morem. Ono što znamo to je da su jeseni zima nepouzdani zbog naglih vjetrova, naglih udara juga, zbog velikih oluja i tada se nitko nije lako odlučivao izaći na more. Jeseni zima su vrijeme kad su se brodovi izvlačili na kopno, kad su se uređivali, kad su se premazivali katranom i kad se obavljalo sve ono što treba obaviti da bi brod u proljeće bio spreman za novu sezonu. Nije ni svejedno iz kojega kraja sredozemlja imamo podatke. Naprimjer, ono što znamo sa natpisa i izvješta iz Sjeverne Afrike, oni će reći da se ljeto smatralo posebno opasnim, godišnjim dobom teško podnošljivim, sve moguće bolesti za koje je postojala mogućnost da buknu, obično buknule tijekom ljeta u Sjevernoj Africi, i jedan od najslavnijih pisaca koji je došao iz Sjeverne Afrike, a to je naravno Sveti Augustin, kaže da je zrak boležljiv ljeti u ravnicama uz morsku obalu. Po njegovim predođbama čak i zrak vas može učiniti bolesnim. Stanovnici Kartage, o kojima znamo također iz antičkih izvora, Poput Augustinovih i Ciprijanovih tijekom ljeta su velike poboljevali, umirali su više nego u drugim dijelovima godine i oni bogatiji su napuštali gradove i odlazili su dalje prema jugu, prema visokim brdima, gdje su imali svoje ljetnikovce, ne bili priživjeli ljeta Sjeverne Afrike. Godine 814. prije krista na sjevernoj obali Afrike utemeljena je fenička kolonija Kart Hadašt ili novi grad. Taj će grad biti poznati pod svojim latinskim imenom Kartaga. Zafenima došli su grci. Odisej se opisuje obala sjeverne Afrike. Jedan od opisa je i ovaj. tako je pogubni vjetri popućini nosiše ribnoj 9 dana. I deseti dan pristupih tek k zemlji gdje lotofazi žive za hranu kojim je cvijeće. Onda pošaljem neke da otiđu razvidjet zemlju. Kakvi su ljudi tu što hljebac jedu zemaljski? Dva odaberem druga i dodam im jošte glasnika. Odoše i među lotofage zađoše brzo. Druzima našim zla lotofazije nehtje doše ništa, nego im jošte dadu da jedu lotosa njihna. Kako je koji slatkog i medenog lotosa kušo, taj se ne da više povratit k nama ni javit, nego k doše tamo u zemlji Lotofaškoj ostat i tu trgati Lotos na povratak ne mislit više. Lotos raste na obali Tripolitanije. Zemlja Lotofaga najvjerojatnije se nalazi negdje oko današnjeg otoka Đerba. Za Feničanima u Sjevernu Afriku došli su Grci. Herodot piše da su na Afrički kontinent došli prema uputstvima proročišta u Delfima. Rimljani su u Sjevernu Afriku došli tijekom punskih ratova. Pobidu nad Kartagom Rim je skupo platio. Na temelju cenzusa održano godine 247. prije Krista, povisničari su procijenili da je Rim prvi rat s Kartagom platio sa 17% muške populacije. To su gubici veći od onih koje je prtrpjela Njemačka u Prvom svjetskom ratu. Svi ti kolonisti znali su da je Sjeverna Afrika zemlja idealna za žito i masline ali da je to zemlja u koje rijetko pada kiša. U historiji Augusti piše da je car Hadrian bio posebno voljen u Africi, jer je u vrijeme njegovog dolaska 128. poslije Krista kiša pala po prvi put nakon pet godina. Ljeto je, kao što smo već rekli, zbog pasih vrućina bilo opasno za slabije, za malu djecu. Međutim, ljeto je vrlo važan dio u godini Tako nam Varon kaže da u julu Treba okopati lozu I govori da je treba Okopavati rano ujutro Ili kasno na večer Nipošto tijekom dana To je zbog korova I veli da tlo treba izravnati Da sunce ne bi spržilo Ono što je ispod To je bilo jako puno posla To je bilo silno Angažiranje cijele Familije na tim vrstama poslova, naročito na plijevljenju korova. Kaže varom da starije loze treba okružiti nanosom zemlje zato da bi imali veće grozdove. Kaže on dalje da se u tom mjesecu skupljaju trave, na primjer za, za sjeno, ali i one ljekovite trave koje treba sušiti preko zime ako se tkogod razboli. Kaže dalje da se u ovome mjesecu može sjeći drva. S time da je kod varona vrlo zanimljivo to. Drva se mogu sjeći, ali samo kad mjesec opada ili ako je mjesec ispod zemlje. To njihovo ispod zemlje znači da se ne vidi, da je mrak. Po njihovom drva se ne smiju sjeći za vrijeme punog mjeseca. Nadalje... Preporučaju da se u tome mjesecu ona zemlja u kojoj su bili zasijani bob i ostale grahorice preore. To je zbog dušika, mi to danas znamo da je zbog dušika, međutim u antičko vrijeme su znali da to treba učiniti jer zemlja bolje rađa, pogotovo zbog boba. Povisničar Fernand Brodel nazvao je žitarice, vino i maslinovo ulje vječnim trojstvom, koje je davalo temelj poljoprivredi i prehrani starog vijeka. Neki povisničari smatraju da je bolje govoriti o četvorstvu. Peter Garnzi u knjizi Hrana i društvo u klasičnoj starini piše da se vinu, maslinama i žitaricama moraju dodati mahunarke, koje on naziva i mesom za siromahe. Najznačajnije mahunarke bile su slanutak, leća i naravno bob. John Wilkins i Sean Hill u knjizi Hrana u starom vijeku pišu da su se mahunarke jele naveliko, ali bez oduševljenja. Od slanutka i boba radilo se brašno. Koniči robova koristili su brašno od boba. Gladiatori su jeli pak bob kako bi povećali svoju mišićnu i masu mesa. Arhistrat pisac najpoznatije starogačke kuharice poznate pod naslovom Ugodno življenje punje prezira prema mahunarkama. U jednom od svojih fragmenata on piše: "Svi ti zalogaj znak su mizernog siromaštva, kuhani slanutak, bob, jabuke i sušene smokve. Sve žetvene operacije trebalo je obaviti prema tim preporukama od sredine maja do kasnog jula." Točnije to su operacije od žetve do vršitbe. Naše moderno-tehnološko doba u tom pogledu nije napravilo neke velike napretke. I ono što su oni znali to je da se ječam žeo i vršio u trećem tjednu juna, pšenica u prvom tjednu jula do kraja prvog tjedna augusta. Ječam se u antici mnogo više jeo. Imao je daleko veću važnost nego što ga ima danas. Pogotovo što je ječam kao prehrambena žitarica za kruh ili kašu bio u većoj upotrebi nego krušna pšenica u antičko vrijeme. Tako da kad vidimo antičke pisce onda vidimo da puno više pažnje posvećuju ječmu nego krušnoj pšenici. Koji pa bila luksuzna roba za one bogate. Vino je bilo jedno od glavnih prehrambenih proizvoda sredozemlja u starom vijeku. U starom Egiptu do duše se od dječma proizvodilo pivo, ali starogčki pisac a tvrdi da su siromašni egipćeni radili to piće samo zato što si nisu mogli priuštiti i najjeftinije vino. Ono što je za svakoga od nas jako važno, to je da u istom tom mjesecu treba žare, oprati, sušiti na suncu, koje treba premazati smolom i treba ih dobro pripremiti, tako sušene, barem 20 dana, jer one primaju novo vino. To se i dan danas radi s bačvama. praktički već krajem augusta, početkom septembra, kad prođete kroz Dalmaciju, već su sve rive pune bačava koje se peru morem i suše da bi dovoljno osušene primile novo vino. To je vrijeme kad se beru smokve i smokve se u augustu stavljaju sušiti za zimu i isto tako kažu da se u augustu treba već napraviti rupe za sadnju maslina i vočaka koja će biti obavljena u jesen i predviđaju također da treba obaviti vršitbu u augustu do 20. augusta zato je to vrijeme sa najmanje kiše i najmanje vlage i najmanje opasnosti da žito koje se rastre za vršitbu da pokisne ili da se ovlaži. Isto tako je furje filokal u svom Kalendaru za August rekao da je sretan i uzvišen zato što se nekoć zvao sextilis ili šesti mjesec, a onda je u čast cara Augusta promijenio ime u Augustus, što ga onda stavlja na prvo mjesto među svim ostalim mjesecima. Dobro, i on je znao da se mora udvarati caru, pa makar pisao o poljoprivredi. Vino i uzgajanje vinove loze bili su za Grke i Rimljane neka vrsta oznaka civilizacije. Vino je bilo i kušnja. Onaj tko je u njemu bio neumjeren, tko bi ga pio čistog, to jest nerazređenog, smatrao se propalicom i pijancem, ako je bila riječ o Rimljaninu ili Grku. Ako je pak bila riječ o Barbaru, za njih se podrazumijevalo da su neumjereni u piću i da vino piju čisto, bez vode. Uzgajanje vinove loze bilo je oznaka civilizacije i krajeva koji su bili dobri za život. Rimski pisac Dion Kasije ovako opisuje život panonaca, koji su za njega bili barbari. Panonci žive blizu Dalmacije uzdužobale Dunava, od Norika do Mezije. I od svih ljudi oni žive najjadnije. I njihova zemlja i klima su loši. Oni ne uzgajaju masline i ne proizvode vino, osim u malim količinama i vrlo je slabe kakvoće, budući da su tu jake i duge zime. Oni ne samo da jedu ječam i proso, već piju te kućine od njih napravljene. S obzirom na to da nemaju ništa što bi im učinilo život civiliziranim, oni su izuzetno žestoki i krvoločni. Za veliki dio sredozemnog svijeta vino i vinovaloza bili su itekako važni. Mjesec u kojemu je grožđe bilo zrelo za berbu, bio je jedan od omiljenih mjeseci u starom jemu. Septembar je jedan od onih mjeseci koje su antici svi voljeli za koji su jedva čekali da dođe a stihovi iz kalendara furija Filokala kažu septembar reže zrele grozdove svih vrsta na zemlji leže zreli plodovi on se zabavlja gledajući kako se koprca gušter vezan na koncu isto tako Reći će nam da u septembru treba označavati loze i to one koje dobro rode treba posebno označiti, one koje loše rode također i to zbog toga da bi one koje dobro rode cijepili, a oni koje loše rode jednostavno iščupali i u biti su tako čuvali genetski potencijal svojih vinograda, čisto iskustveno. U septembru treba stresiti orahe, osušiti ih i spremiti. Nama su danas orasi, lješnjaci, a iznad svega kesten, dio poslastica, dio deserta, dio onoga što uzimamo kao sporedno u našoj svakodnevnoj prehrani. U antici su orasi, lešnjaci i naročito kesten bili vrlo važna namirnica bili su važni za preživljavanje, naročito u vremenima glade. Na Kestanu i Orasima se moglo preživjeti i mogli su predstavljati razliku između života i smrti od glade. I kažu dalje da je sjetva riskantna prije 27. septembra. Što znači da se sve treba pripremiti za sjetvu, ali ne prerano, jer ako udari suša nakon kraja septembra, sjeme će uvenuti i onda ništa od uroda. Ti stavovi su nam dosta bitni zbog toga jer svaki od tih poslova koji je svaki seljak morao znati ili je morao imati čvrsti priručnik koji će mu to savjetovati, je značio život ili smrt. Nestašice hrane bile su česte u Sredozemlju. Povisničar Brodel piše da su one bile tako česte i da su trajale stoljećima da su postale dio ljudskog biološkog režima i da su bile ugrađene u svakodnevni život. Britanska spisateljica Patience Gray putovala je 1960. godina po Sredozemlju i posjetila je otok naxos. U svojoj glasovitoj knjizi Medis Korova napisala je kako su na tom otoku zbog nestašice hrane u zimi svi stanovnici otoka patili od jakih bolova u području jetre. Pored nestašice hrane te goboma su se još pridružili i nečista voda i užasan sjeverni vjetar. Tako je bilo u 60. godinama 20. stoljeća na jednom otoku. Još su veće nestašice vladale tijekom starog vijeka. One su bile stalne. Ali glad nije. Društva starog vijeka znala su se obraniti od gladi, makar i jedenjem stvari koje se inače ne bijele. Tako Galen piše da ljudi u Aziji tijekom Nestašice jedu zob i proso, hranu koja se u normalnim vremenima davala stoci. Negdje bi ljudi jeli i gore stvari, ali bi preživjeli. Glad, za razliku od Nestašica, nije bila stalno prisutna. Ali kada bi do nje došlo, posljedice su bile grozne, Kultarhu u životopisu Marka Antonija ovako opisuje glad koja je nastupila kod rimskih legija koji su otišle u pohodna parte. Pripovjeda se da se za ječmene hljebove plaćalo onoliko srebra koliko su bili teški. Kad su pribjegli povrću i korijenju, nailazili su na malo takvih na koje su bili navikli. A kada su iz nužde kušali i ono što ranije nisu nikad okusili, pojedoše neke trave koje je kroz ludilo vodila u smrt. Jer onaj koji bi se najeo, ničega se više nije sjećao, niti je išta drugo mislio, nego da mu je jedini zadatak da pomiče i prevrće svaki kamen kao da obavlja nešto od velike važnosti. Zaravan je bila puna ljudi sagnutih k zemlji, koji su naokolo iskapali i premještali kamenje. Na kraju su, povraćajući žuč, umirali kad je ponestalo jedinog protusredstva, vina. Kažu da ih je na taj način mnogo ginulo. Jedan od načina obrane od gladi i nestašice bila je proizvodnja vina. Vino je bilo lijek. Vino je, uz dodatak meda i jaja, moglo biti hranjivo. A vino se moglo i prodati ili zamijeniti za hranu. Govori profesorica doktorica Varina Milićević-Bradač, socijekat za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Primijetit ćemo da većina tekstova govori o... Dolijima, ožarama, keramičkim neobačvama, bačve su izumljene tek negdje tijekom carstva i to malo kasnijeg carstva, recimo trećeg stoljeća nadalje, bačve ulaze uopću upotrebu i možemo ih naći na rimskim kamenim spomenicima, prije toga to su bili golemi, doli ili pitoji od keramike u kojima se čuvalo fino vino. Ono što bismo ga nazvali stolno vino, vrelo je u velikim tankovima, cisternama iskopanim u zemlji i ožbukanima. To bilo ono loše za svaki dan. Na drugom mjestu govori se o tještenju grošća. Septembar u likovnim prikazima ima zarobljenog zeca. Mjesec septembar nosi Zeca kao lovački trofej i to je ono što ćemo vidjeti širom Rimskog carstva na kamenim spomenicima, na mozajcima, na freskama, na nadgrobnim spomenicima, a to je da mjesec septembar ima vijenac od vinove loze, da mu grozdovi vise sa vijenca, da su pored njega veliki debeli plodovi kao što su jabuke i kruške na podu i u ruci za, za uši obično drži uhvaćenog zeca. Poštovani slušatelji, slušali ste povijes četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. I sljedećeg četvrtka govorit ćemo o godišnjim dobima u starom jeku. Današnju emisiju za vas su napravili. Glazbeni urednik Maro Market tek čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Hrvoje Hanzec, uredio i vodio Dario Špelić. Snimku emisije možete poslušati na internetskim stranicama Hrvatskog radija na adresi ko .hr, kose crta radio na zahtjev. Lijep pozdrav i do slušanja.